instruction dag så här jag minns från min gamla så det var man såna som som runt här så så kärle, så var så alltså allt där så en voice over but tjena idag så när jag glömde <här> <och med> <här> jag vill jag ha en dag, eller jag försökte skriva. Du kanske ska presentera det först. Ja, alltså, right, so, välkommen till självkast. Jag heter Erik. Jag heter Oscar. Jag heter Jens. Så. Ja. Så, nej, det är avslutningen. <här> ja. Okej, okay, du berättade sådant om min dagbok. E, ja, vi pratade lite om Norrans gulder alldeles nyss. Ber, berätta om den reklamen. Jag nu precis det. Okej. Okay. Okej. Okay. Jag kan ju göra igen, kan ni fejka? Ni skrattar då det nåt. <laughs> nu har vi skattat lite lätt åt den här. Nej det, det, det är inget särskilt egentligen. Jag ville ha en dagbok när jag var liten så jag försökte verkligen ta den här och skriva varje dag. Och jag började ibland med köra dagbok. För det visste jag att det är så man börjar dagböcker. Liksom. Eh, jag kollade i den här dagen, Kära dagbok. Då var jag sjuk. <laughs> Kära dagbok. Ja nästa dag då. Det stod ingenting så shadow står ingenting heller kär dagbok nu är det heller. Det är så som att bara skicka korta så här uppdateringar. Twitter -dagbok. Exact, Twitter, för <hör> <hör> <hör> <hör> det är en det tror inte Men så att dagboken skulle veta ungefär hur du ska förhålla sig till Fast jag menar, det är inte jag tänker så, jag tänker massa år någonting men någonting händer så gör att du blir väldigt känd. det här blir som en dagbok. Det är bara helten i tomma syder bara. Så de kommer, de, kommer, de kommer citera mig med de här visdomssonerna. De nu är det helg! Citerat ur kontext liksom. Ja, en vis man sa en gång, nu är det helg! Nej, nu är det helg! Jag vet, jag har aldrig så här... Till och med jag. Alltså, för det alltså, är jag, jag, jag tror jag försökte med en dagbok någon gång. Och det blev så att ja, idag så, eller något så vad ska jag skriva? Jag gjorde inget speciellt. Så jag känner att du verkar skriva något. <laughs> idag gjorde inget speciellt. Vad fan vill du? Snabb <laughs> dagbok. <Då, så, laughs> Snabbt att placera <pressa> mig eller <laughs> Nej men så mycket säger jag, jag, jag, jag, jag, jag. Det är liksom Carl Pilke kan säga när han, någon podcast som pratar om att han, han de skriver en dagbok i skolan. Uh, varje uh, varje någon varje, varje, gång i veckan skriver han gjort det. Nej det, det, det är det på måndagar som liksom berättar om sig själv. Ja, men det gjorde vi också. Ja, men det han gjorde så ibland så han som liksom, allsägning hittar på saker bara för nåt att skriva om. Ja Man skulle kunna ha mycket kul om man kunde gå om de där klasserna för det. Ja, jag, jag, man skulle kunna myta något så totalt de där dagarna bara bara få massa krediter i klassen. Ja. Bara, åh, var du åkte go-kart å? Det har inte, det får inte jag göra för mina föräldrar Så, så inte jag heller, men. Det vet du då. Nej, vi är inte dåliga ligger igår. Eh, jag vet inte, jag skulle, ja, jag drömde ju här <laughs> att uh, att jag gick om gymnasiet. Oh, yeah. Jag vet okej, okay, ifall ja, jag var Det var ganska lätt. <laughs> <laughs> jag <laughs> var <det är> bara... <laughs> Alltså men det är ju bättre alltså, så jag minns det alltså när jag insåg någonting att det var en dröm. Ja. jag var så var det här tråkigt så alltså, varför, varför drömde dröm, jag, jag drömde att jag satt på så företagsökonomi alltså, lektion och hade det tråkigt det var min dröm naturligt oh. oh. oh. <laughs> ja, <det> <laughs> liksom. okay. ja det är kul liksom. jag skulle inte ha någonting emot att gå om faktiskt det så alltså, gå gymnasiet igen för jag tror att det, det skulle vara kul alltså vissa saker som vi skulle göra om och det var så jag vet inte. alltså ja det är väldigt kul allt jag, allt jag kan jag liksom Spela, spela in musik och sådana, det lärde jag mig i gymnasiet ja. Fick även göra lite film och så, det var kul för jag fick klippa lite analoga på analogen, så alltså band till band Det är lite nice. old school, old school. så gammal ja. jag <laughs> Nej, det är rätt sagt, så lite pengar jag hade den här skolan så vi, det det vi hade <laughs> Ja, men jag fick framkalla svartvita bilder Vilket jag också göra? Jaha Men... Uh... Det sa här darkroom Just det alltså, Jag minns inte hur man gör, jag skulle inte kunna göra det längre då. Jag vet att man behövde tre vätskor för att göra... Yes, nej, två är det. Ja. Vi hade tre i alla fall, vi, vi mm. två, så så kanske bara är två. Så kanske uppfann den tredje liksom i det året gör Och jag vet jag att det. såna där vätskor luktar prutt ungefär. De luktar inte så jävla gott. Nej, i typ mellanstadiet tyckte vi prova på så här stop-motion grej. Ja, det är kul. Grej. Uh, liksom När man bara hade klippt ut pappersfigurer ja. så fick man flytta lite. Och... Jag tog en bil lite, skit tamam. <ginterpret> jobbigt. <manar gucken swear> Så jag väl göra igen. Eller göra, jag hade gjort det överhuvudtaget, det skulle Fan, vi kanske kan bli nästa robot... Sveriges SWE motsvarande robotchicken, när vi bara kör Jag Så du tänkte säga robotwars? Oh, nej. Vem skulle vara programledare för det om du var i Sverige? Förutom Swullo. För han är död. Ja. Okej, mycket därför kommer det blir bli av, men... Oh, ja, Fred Fred Fredde, Granberg, Fredde Granberg, han var jobba lite. <laughs> var det rent av så att Fullo hade det här på svenska? Jag tror inte. Nej, okej. Okay. Uh, jag tycker alltså, att vi har lyckats säga väldigt olämpligt. Nej, de robotarna de har med är alltid helt tråkiga. Alltså det är inga coola... It's, yeah, it's robot Wars, först så är jag inte wow, det här kan bli fett. Alla ser ut som dammsugare som bara springer runt. Ja, de som är coola är ju de här... Uh, Husrobotarna. Du såg åt honom. Ja. Chant. Sergeant Killaloe. Sir Killalot. Ja. Ja, Sergeant Bash. Som hade en eldkastare väldigt. Det är ganska ballt. Mm. jag, ja. vet inte om det är bättre egentligen, alltså än eld i vatten. Du har uh, mjölk i med star, mjölk i eld. Du har fortfarande sån. Oh, ja, ja, kul. Cool. Det är jättebra insamling. <laughs> Alltså istället för eld är inte vatten bättre Och Att kortsluta? Ja Det är inte lika coolt Nej så är inte lika coolt Eller det, det kanske bli lite blixare Jo men de, de som vinner det är ju inte de coola utan det är ju de som har något helt OP-vapen bara va? ja. Helt overpowered det är typ Men bara... brukar inte ofta vara typ Spinning Discs som vinner. Nej, de är alltid dåliga. Det är, det är en pneumatisk flipper som... Flipper, just ja. det. Den som välter dem upp och ner. Chaos 2. <laughs> jag har aldrig så bra koll på det här. <laughs> jag hade inte en annan kanal ett <laughs> tag. Du hade bara sexan. Fyran. Det här var innan sexan fanns. Ja. Vad är det? gick det på fyran? Ja, det är på fyran. Hur länge har du höll på? Eh, ganska länge faktiskt. Det är en väldigt bra idé faktiskt, tycker jag. Ja, alltså det vore ju kul att jag tycker bara roboten är jättetrolig. Därför är därför jag inte jag gillar själva idén. Eller, så här, jag, vill, jag vill se liksom, har du, som vi pratade om för några veckor sedan, när jag fick någon Real Steel, jag vill se sådana roboter. Ja, där, ja det, den pratade vi om för ett tag sedan. Men det var... Jag menar, Hugh Jackman uh, har... Uh, ja. fader och son Ja, filmen. precis. Okej, okay, det ska Robot Wars, med många säsonger. Säkert, ja, men jag tror att jag får, ja det är säker en, det här var inte rätt, nej. Men, det är tillprogrammet <laughs> uh, du ska leta efter. Exakt, men det ja, ja, okej, by season, sex säsonger. <här> sex säsonger, håller fortfarande på? Eeeh, uh, nej, lagt ner. Ja men det balt, det, det är en ganska unik Det är en hel del säsonger för en sån här Det är som gladiatorerna bara att saker går sönder på riktigt Gladiatorna det är, det är väl... Där går ingen sönder Nej ah. det är det jag aldrig har okay, ja, ja gladiatorerna ja. Att ingen dör Ja <laughs> det, oh, det är ju Det är <laughs> Nu, men det är helt Jag säger alltså, i, i Rom så var det gladiatorer som dom faktiskt och jag fattar inte varför man inte kan hålla det De har med sig liksom lossar och bara så nej nu, så, <laughs> var slavar. Jag så det. varför inte ta liksom lågavlöna låg, liksom, avlönade? Det är samma sak som Arbetslösa yeah. kanske Eh, ja Ja men det låter ju som en sjuk eh, framtids eh, Det låter film. som du rann ner Ja, just, så heter det. Alltså Det kanske skulle vara en grej. Det är ju sabord när vi, vi, vi inte har dostaffa i Sverige. Så Hur, alltså, kul grejer va ja, vi har i Jällengala. Elektriska stolen eller sprut eller gas. De är grejer. Elektriska stolen. Jag tror att de har slutat med de flesta ställen, det blev de det ganska dumt Men det är väldigt spännande i det i alla fall Men det, det vi pratade om förra veckan lite, där, tror jag uh, Min idé är med att man slåss mot björnar grejer, det Så det är som Okej. Så, här. Okay, så här. du ska slåss mot en björn, om du klarar dig, fair enough du, du får leva ett tag till. till nästa match Yes så du, du, du, tipsar, och du, har, du får inte ha några vapen, så liksom det är du, då har ingen skor, då har ingen strumpor, du har ingen tröja. Har Hur mycket pixor. träning får man innan? Um, Hur många timmar i ett gym? <laughs> ja, vad är det, om man ska gå efter vad man ser i de amerikanska filmerna så verkar tränar. Vad, vad är rimligt liksom, för att träna inför en, en Björn Mycket, jag tror inte att det finns, du kan inte träna för lite inför en Björn Ett år. Alltså, det, det är kanske bra för de sitter, de sitter ju inne ganska länge innan de avrättas så Det är inte liksom såhär Jag vet inte om som en vecka senare så... Nej, nej, nej, det brukar ta några år Det, det skulle nog alltså, lite underhållning liksom, 20 år ibland Ja, men det är, för länge. det är för länge Jag vill inte vänta 20 år på en björn -match. Jag vill liksom ha det Fyra år kan vi säga. Bra, ja, vi, nu har vi bokat in dig på en uh, Björnmatch, 2040. Ja. <laughs> Så men jag är 60 år gammal, ah, ja, men... Uh... Du, kommer, du, du kommer vara tillräckligt gammal då. <laughs> säkert hundraåring på att mot Om gammal, då går jag med på det. Björn blir väl ungefär som, eller lite yngre människor. De blir typ 60 år i alla fall. Det jag, men, jag tror jag, det är, jag kan inte fel. Fast det är väldigt många som inte hinner bli 60 på grund Björnfighter. I Ryssland. <laughs> ja, vet du inte, är inte det ett fenomen? Jag tror det var en grej förut. Shit. Alltså, <laughs> vännen. Wow, alltså den här ölen har verkligen tagit. Ska vi gå ut och slås mot en björn, eller? <laughs> Jag tror inte det var spontant, så Skulle Ska vi upp okay, lite öppna och eh, björnar Okej, okay, det kanske är liksom motsvarigheten till Tupfighter. Bara att det är inte tuppar som slås mot varandra, utan det är en björn som slås mot en snubbe. Yes. Mm. Hårt. Men du spelar Street Fighter. Uh, nej. Nej. Jag har sett filmer med Jean-Claude van Bamme om delen sedan jag. Nej, jag tror inte någon var bra då. <laughs> inte, inte, inte <laughs> Men Ra Raul Julia som uh, skurken. Eller? Raul Julia. Ja. Han död. Anyway, det är inte det som. Ni får en glädje förlorar för den, förlor, den karaktären är inte med i, i filmen. Det är Mr. Zangief. Bison. Ah, just det. Och ja. det är Mr. Bison, en Bison, <laughs> <laughs> Mr. Bison! det heter du Mr. Bison? M. Det är väl M-bison heter den, jag heter inte Mr. Bison. Nej, det är M-bison. Så... Yes! Uh, jag vet inte, okej, okay, vakit. Uh, jag tror att du slår en Street Fighter kille. Varför inte bara liksom göra det på riktigt istället? Hoppa på gatan och slåss lite. Jättelåg! Jättelåg, ja. <laughs> all right. Uh, okej, okay, jag, jag, jag har lite det här ett! jag grej som jag tror alla har märkt av jag var där över i senaste veckan. Erik och Macca. Ah! Hade det är, äh, att de snodde våren i det? Yes. <laughs> jag, jag gnällde väldigt mycket i fredags efter jag fått i Minora. Då, då, då var det någon som det. Ja men Erik också, de har säkert varit i produktion i flera månader. Alltså. Ja det är klart, men de har inte sagt något. Jag, jag tycker jag började se trailers, alltså strax efter vår avsnitt Kanske inte riktigt, men ungefär samma alltså. mm. del. Ja, men ja, det gjorde jag också. Jag gillar inte det. Nej, det gäller dåligt dålig stil tycker jag. Fan, vad jag tycker det, vad jag kunde, om man kollar på trailern... Då, då först, de är inte roliga tycker jag. Nej. De har aldrig varit roliga om här för, Nej, men det, som var, för det men de verkar, de, de verkar som att de har lite mer kanske lite mer resurser än vi har att göra saker. Det bara chansar. Men jag såg en grej som att de hade tagit in... Um, jag har in folk som har sett saker på ostradan och, och så vidare och sådär, tror jag Men det ser mest ut som att de skrattar åt de här människorna De var så helt respektlösa Vi hade nog vi ingen där som vi intervjuade som hade något att göra Men jag tror att det hade varit lite trevligare om att känna vad de var ja. Men, ja. Då, Har du sett det? Eller? Nej, jag, tror, jag vet inte, jag väger <laughs> Erik Ja. Jag såg det där programmet som de var programledare för en gång i tiden det där, eh... de här... De grösa sakerna skriver man dag? Nej Typ Lyckojakten, eller sånt där Okej okay. Alltså ett lottoprogram okay. ja. En av dem var producenten, den andra var något annat Ja, vet Ja, jag vet inte, ah, jag vet inte ja, ja, ja. Men det där var de riktigt roliga faktiskt, förhållandevis ja, ja. Ivar har varit i de andra programmen alltså. Jag gillar inte dem. De var med på listan nu På listan? På listan? Och det som ska Jag vet inte en lista på folk som inte... Alltså hittills bara Filip och Fredrik och dem så att typ... <laughs> <laughs> Du gillar Filip och Fredrik också, alltså. Yep. Finns det någon som du gillar förutom mig? Jag gillar så men uh. <laughs> uh. <laughs> <laughs> nej... alltså jag vet inte, alltså, jag tycker bara så här... jag, vet inte, jag, jag, jag, jag, jag, jag vet inte, jag har aldrig förstått grejen bara, jag tycker att de är att jag beskattade båda. Eller framförallt Filip och Fredrik Fast det är ju de själva som överskattar sig själva. Fair enough, men... Det är ju de som marknadsvarar allting, typ. Ja. Jag minns när de hade den där, jag tror det var 100 höjder eller vad det var. Alla, jag kände, jag kände... Ja nej, men vi kan inte gå ut ikväll, vi kan inte göra det. Jag har spelat fel för Felix. Oj. Alltså, det är ju en, en personlig grej för dig det här. Alltså, de har tagit dina kompisar. Jag tycker att det är roliga bara, för det första. För jag hade tyckt det, hade jag suttit där och kollat också. Eller? Ja, alltså, det är ju det är ett bevis för att du tycker om... Alltså ja, det blir ju så. Det blir ju så. Alltså en vacker dag så, men så Dagen vi lyckas på någon vänster och komma högre i podcastlistan än dem. Så då kan vi lägga ner för då har vi gjort det. Vad gör du Det du? Jag vill då så komma som kommer gråten stöds och gråta nästa, så bara såhär fråga. Så Skäckas, hur gör vi för att liksom komma tillbaka och uppnå det? Och behöver de modigt skägg? Ja det var någon de skägg. Inte något som är värt att tala om i alla fall. Nej, det är sant, sant. Nej, nej, dåligt dåligt. Jag tänker alltså Larry Charles, Brian Johnson, den som man skulle Ja, ja. Och nu missar vi lyssningar. Nej. Ja, Patrik, alltså Lärars förslag från Patrik. Uh, jag pratade mycket oh, på, på Patrik idag. Oh, ja, <laughs> uh, och, Men jag, jag tror inte det här är så en grej. Vi kan göra. Vi skulle prata om, alltså han, han var lite intresserad höra lite om, vi, vi skulle känna på vad valvaka grejen. Det blev inte så mycket av men, nej. Det, det, det blev, Han valde sig lite för tidigt för att vi skulle hinna organisera. Jag trodde de skulle dra upp det lite mer, men nej nej. Alltså uh, det hände ju i onsdags då. Ja, jag, tror det, vi var, jag, jag, tror, jag tror inte vi behöver informera, folk vet om att när det hände. Men, uh. De kan... en.wikipedia.com.org med det. Där kan man se Eller Eller vatican.va eller, uh, eller hashtag Pontifex. Eller hashtag Pova. Ja han, han har ju den. Han, oh, han twitte ha. inte hashtag, det blir... okej, okay, skjutsa. Jag vet inte du twitte funkar. Nej, tydligen. Men det... <laughs> <laughs> ah, ja, men man vill ju göra det också. Uppenbarligen <laughs> säger man då, inte tydligen. Vilken... Ja, oh, alright. Nej, vi snackar såhär. Han hade nog precis att vi skulle lista våra top tre favoritbålar, men jag kan ingen. Nej, det har nåt Jag gillar Innocentius på grund av hans namn. På engelska heter han Innocent. Det är liksom bara... Hej, jag är Innocent. <laughs> redan, redan där vet man <laughs> Ja, dag. kanske. Ja, jag vet inte. Det är som man skulle säga att man skulle heta, det var inte jag. <laughs> Sankt, det var inte jag. <laughs> Sankt, det var inte jag. <laughs> ja, alltså jag kan ingen påverk. Du kan Johannes Paulus. Ja, han var bra. Du kan Sidious. <laughs> <What>, Vad, Sidious? <laughs> Sidious. Ja. Han det, som det var, var i Tysken. Det låter, han <laughs> som var i Star Wars, du vet Ja, ja. Men, han var han som var i Vad hette han? Ratzinger. Ratzinger. Ja, Sirius. Han ser ut som ah, Sirius. Okej, okay, jag, jag, jag tror det fanns någon som hette så här. Du är jätteglad och det är så. Vackert. <laughs> <laughs> uh, och sen så den här nya Francesco. Uh, ja, jag ser. Francesco. Uh, uh, uh. Ja, och sen har du Innocentius, och då är det ju uppenbart att man väljer Innocentius. Okej. Okay. Ah, ja, alltså jag, jag, så jag såg den. Uh, inte den den killen i den. Janus Paolus, den andra blev då live. Jag såg den live. Uh -huh. Vad sa han. Ja det var inte så mycket på engelska eller svenska så jag inte var sa det var ju <laughs> <Det var> fint. <laughs> Hur då, var då? Uh, Jag var med med mina föräldrar i Rom, ja, typ här 19 år sedan kanske. Så jag körde man till julmässan. Så några dagar senare på någon skola och, och där, det, den är min som jag var skoj då. Att, uh, det var några väldigt entusiastiska ungdomar längst fram. Som så här, satt och typ så brålade hans namn och han bad om att hålla <laughs> Oj! Joran? Ja, ja. Jonas Paulus Yes Jag kunde inte konstatera sig att han satt och bara Silencio Jag att jag Jag, alltså, jag tycker att ni ska gå och få Al Fresco istället Just det, ifall det inte betyder, ut, det betyder ut, som någon, någon som lyssnar gärna skriver in så vi vet om att det är bort mig vad jag har gjort idag Kan vi berätta om den grejen som vi körde förut? Um, ja, det var väl hela alfresco Fresco på absolut betyder är um, det friska. I det friska. Det är Folen där vi... var det? Mm. det, det, det, det, det. Folen inte, men... ja. <laughs> jag vet inte. Det lade bettigt. Uh, vi köpte det. Ja, oh hell, lite, och helvis skönte vi lite om och bytt ut lite saker. I'm Al Alfrisco. <laughs> I'm walking in. Och även uh, Tillis' Lissy låten Alfresco in the field. <laughs> Fast det inte den Lissy, det är Gary More of Philly Noth. Oj, nu yes. är det borta. <laughs> Då kommer Tillis' Lissy fansen en ras. Jag nu. Um, men apropå, är det St. Patrick's Day idag? Nej, spelar in det. det är det, ja. Och det, är också kul för det tror jag först om vi spelar in så här tight i kommer släppa en ja. Just det, det, här är idag är igår. Yes! Så när man lyssnar idag så är det igår. Yes. <laughs> det är ganska balt. Och eh, min öl är, så såvitt jag kan se, gul. Mm. Ja, det är lite weird. Men... Äh, jag tror inte när folk tänker jag ska vidra St. Patrick's Day, vi går till Volnars. Jag tror inte någon tänker att vi ska fira St. Patrick. De, de tänker att ah, St. Patrick's Day, så ska man dricka Så gör uh, vi det. Alltså, Om man inte är typ IRA uh, eller något. Ja, det är inte jag. Nej, eller katolik. Jag tror att man firar det i alla fall, man firar inte varje helga, de helgon, för har, vi vet hur många det finns. Helgon. Ja. Lika många som det finns indiska gudar, typ va? Så man kan, inte, man kan inte göra en grej av varje jävla snubbe som heter Sankt Ja, men jag tänkte Irländare. De är katoliker. Ja, sen, väldigt många av dem. Ja, förutom de som har lite problem. Och det är på grund av katolikerna som de... Ja, vänta, vänta, vänta. Det finns Okej. Okay. Ja Jag känner fler Irländare som bara är artister. Ja. Men alltså, traditionellt sett så är de katoliker right. eh, Och de som bor i USA där på östkusten De är också katoliker, de är nationalister och katoliker Liksom för ja. Irland Så det är väldigt viktigt för dem Jag tror inte alls att det är lika viktigt för liksom, random svennen Att nej, nej. fira St. Patrick's Day Jag men, tror man gör det bara nej, för att man är men, ja, jag, jag får på mig gr grönt, jag får bli full Det förväntas av mig att ja. jag ska bli full men Jag såg en poler från Irland ja. Jag twittrade någonting typ, innan jag kom ut idag Så och skrev Typ Glad att se en på er och typ mer... Jag minns inte hur de formulerade det sig, men det var någonting om att... Uh, eller ja, om man, är, om man inte är eländare, glad att se bad en baddestay på dig. För enligt dem är lite mer... De tycker mest synd om oss andra som till och med måste ha en ursäkta att bli full. Ställer för är onsdag! ja Oh, lille, lille onsdag, då typ <här> De har det gått långt alltså då? Lille är ju eh, onsdag. onsdag Så <här> lill fredag måste ju som väl vara tisdag Så vi, vi, nu sitter vi och dricker på lilla onsdag som är, Söndag, mördags. det är söndag idag, du hörde så mycket Men just det, det var inte originalidén söndags öl? Yes, det var det Ah. Men den här första gången som vi spelar. Ja, in på Så nu är det. vi konservativa. Så... Är vi, det? Vi, vi har gått tillbaka till yes. originalen. Ja, vi, vi är som liksom ett band som just har släppt ett gäng skitdåliga skivor. Vi har fått jättemycket kritik och bråkat i bandet. Ja. Så nu släpper vi en grej där vi går tillbaka till våra roots. liksom. Ja. Eller inte vi går tillbaka till roots för att, i, i, att det inte existerade då. Men det, det är ju teoriskt i Exakt. Och sen att det inte alls låter som roots är ju en annan sak. Att... Bandet, eller? Nej. Ja, alltså, ja, det här fiktionella bandet... Roots, Blood, Roots? Nej. Jag menar här, den här skivan som alla band släpper efter 20 år ungefär. Där de säger att vi ska gå tillbaka till vår tidiga sound. Och sen så blir det bara jättedåligt. Jag förstår vad jag menar. Death Magnetic, till exempel. Ja, eller... Eh, Black Eyes? Nej, ja. är det den så? ACDC-skivan? Ja, fast de har aldrig egentligen bytt grej. <laughs> Nej, de har aldrig bytt samt i och för sig. Och det är väl det som är problemet. <laughs> Nej, vi ska gå tillbaks till hur vi lät på förra skivan. <laughs> Men Metallica gjorde väl något? Att... Ja, du har det är den senaste, nej, jag säger. Nej, okay, Ja. jag lärde säga. jag tänkte det är deras Garage Inc. Ja men, Garage Inc är bara cover. Ja, oh. men då har det varit så här, ja, vi, vi går tillbaka jag. till hur vi började. Ja. Ja. Ja, jag, alltså, jag, jag, alla band är ju dömda att släppa skiva någon gång. Uh, Vänta, jag ska gå på. Jag kan på ett par exempel. Perlger uh, gjort det. Nej, alla band gör det inte. Men det finns några som gör det. Och då blir det alltid dåligt. Jag tycker Garage Inc är inte okej. <laughs> Ja, men Garage är inte den här Det är Death Magnetic som är den här skivan. Ja, det står du med. Okay, yeah. Garage det är ju en cover men den kan man inte sätta någon värde, någon värde i. Nej, egentligen inte. Och det är så här folk som gör det... Alltså, det finns så ören, um... Plus att den är ju inspelad under loppet av 15 år. Är 14, ja, fast, du, du, ja, du har nästan rätt. För det, du, det är två huvud. Ja, den, den ena är... singlar. Eller single b sidor, liksom. Den andra är nyinspelad. Yes. Men även några av dem var inspelade. Liksom, det var en låt på den, kör sure Tuesdays Gone, som är äh, en skin-upcover. Och den är inspelad för länge sedan, varförsett. Ja, det kan att bli sämt. Jag känner mig som, alltså, som en hockeyspelare i någon dålig 80-talsfilm. Det är precis att på bandy i Ja, det är lite för långt. <laughs> Hammarby, van. Yes. Jag tror att polisen kommer ut och började och alla, det jag kunde se vad jag kan se. Uh, yeah, yes. ja, det, jag är Ja, yes. Det är väldigt glad för. att Jag har träffat några högljudda hambarbyar på tunnelbanan hit nämligen. Eller tunnelbanan hem förut. Jag åkte hem idag också? Jag åkte hem idag på morgonen. Varför var du innan? Det Åh, oh, ja. nej. Äh, och då så... Jag, det hade tydligen varit skottlossning där att jag såg polisbilar där i natt. Ja. Ah. Så vi fot. Det är ja, en, del, en del av historien liksom. Ah. Oh, yeah, yeah. Ish. oh! Lionel Richie Dancing on the ceiling, som Dancing in the ceiling, on the no. ceiling sergen. gå det till. Kolla videon. <laughs> <laughs> Han gör det. Jag måste säga att det är ändå säga bra effektiv med det like, här på den gjordes liksom. Ne vilket mål gjordes den? Ja, nej, okay. Gjorde sen efter att liksom ens Star Trek The Motion Picture hade släppts Förmodligen, men alltså när du kallar förstår så jag det är rätt coolt gjort Anyway, skit Du det Du berättade om en cool skottlossning <laughs> Nej, jag berättade <laughs> om det var Hammarby fans just det. Som var högjudda och jobbiga som var, Om de inte hade varit Eller, ja, om jag hade haft lite mindre empati Och om jag hade varit lite modigare Om de hade varit lite färre ja. Och jag hade varit var lite sämre om, om, om du hade varit lite fler också <laughs> Ja, då hade jag kanske gett mig på dem fysiskt jag har bara sagt ursäkta, ni står. <laughs> Nej, nej, nej. Nu, nu satt jag och himlade med ögonen när ingen såg. Ja, <laughs> yeah, det är verkligen så uh -oh. det. det är så här, Razing's the Machine, fast väldigt diskret. Rage in my pocket, alltså. Uh. Så det var ja, jag ska lyssna på någonting. Jag ska lyssna på racing the Machine och titta lite skärpigt. på. och uh, så bara, fuck you, I want to. what you tell me. Fast alltså, jag kommer inte säga det. Men <laughs> <laughs> du kan kanske någon bli upprörd. Då kan jag bli konfrontation. Det är inte kul, alltså. Yes. Uh, bro, för det beror på det jag vill säga. Jag gjorde lite så här... Vad, vet ni Saint Patrick vet ni vad Saint Patrick vet vad han gjorde? Eh uh, ha, Har har de mer alkohol? De hade det vinter när de hade nånting julen, gör, därför har han är ju landets speciella gång. Eh uh, Han mm. försökte väl spränga det engelska parlamentet <laughs> kanske eller något sånt där. <laughs> nej, det var Guy Fawkes, just det. <laughs> han var också katolik. <laughs> ja, katoliker och sprängsaker jag vet. Ja. Um, nej men alltså det, ja, det roliga var så okej. God sära. Ja, uh, jag lärde mig. Alltså jag, jag, jag, jag länge vet inte vad det typ eller vad det, vad det, legenderna är legenderna, men det var då jag har jag, jag, jag vet inte hur, hur, hur jag inte insåg innan vad det handlade om, men det är så här, det är sen Perthus gjorde då, han drev ut alla ormar från Irland. Ormar, ormar, ormar. Exakt. Och sen har ah. jag fått lära mig, de, han snackade om stackars jävla druider han ut. Vad Va? Druiderna? <laughs> Alltså, det alltså, det måste vara det jag menar Det finns ingen pushers Nej han kom in och var en hjälte och räddade så Han bedrev det. någon sorts Exakt, ja. det var det han gjorde, han skitstövel Han bjöd inte, han har ingenting mer att göra <laughs> ja, är det, här, för det är ganska lätt för när jag, när jag frågat det är, det, det är kul att jag först nu har ha hajat det det betyder men det finns ormar tänker jag så all right. Vad är det som stort problemet egentligen? Vill vi ha hört talas om det finns ormar i hela överhuvudtaget Exakt. Men då kommer du då inte efter St. Patrick. Det är väl lätt att säga så här, men det finns väl ingen ormar här men, Nej, inte längre. Samma <tid> sak, jag kan bli känna nu av JLB ut alla 30 hjörna från så ja, här. Men Sverige. som är ah. dinosaurier. <tid> Jesus dödade ju dinosaurierna. Ah. allihopa alla ihopa. Japp, var Gudsson. Nej, ja, är så sådär bara. Jesus som är borta. Ja. <tid> Eller vi ja. Nej ja, men det finns lika mycket mytbis för det som så vadå, menar... vad jag, jag? Jag börjar mig saker, det, det lät som du ifrågasatte. <laughs> Katolicismen. Det står inte att han hade... Jag brukar kalla mig själv för en recovering catholic. <laughs> <laughs> Och jag, jag vet att det, står, det var ingenting med att han hade gällande Varför blev han kanoniserad då? Han hade blivit man behöver inte ha en jättemonster för att liksom få <laughs> Nej, men ormar är inte direkt jättemonster. Ja, du snackar vi det del sager. Ja, Jesus, men han blev aldrig kanoniserad. Nej, men okej. Okay. Han, han hade, hade bara en... rik pappa. Det är inte han, lite, alltså, det. Han måste vara lite jobbigt, för det finns helgramsar. För, för att bli helgon måste man bli... Jag ähm, tror det här. Kanoniserad? Yes, måste bli en sån. Det, man, man, man, man måste utföra, jag tror, tre miracles. Och sen måste man dö en sammantin död. Ja. Det är dom det i alla fall. att spränga sig, alltså att Linda... Nej, Nej. för det själv borde vi säga. Ja. Men då undrar jag, man känner så jävligt så här, uppfitt för, alltså uppe i himlen nu. Alla jävla helgonhängare och sånt. Mm. och så där. Mm. jag tänker på att så? Här, finns ett Ghostbusters som är väldigt kul <laughs> så. Ehm jag måste säga alla helgon där de är liksom slitigt för att vara där Jesus typ så här: han, han är liksom bara heltan han bara säger han, han fick ju ta över hotellet för att hans pappa är ägare <laughs> <laughs> till på allt så liksom kräver han alla alltså respekter eftersom han dog för dem yes ja. Ah, ah, vet, han tror här här att, jag att kom jag han kom tillbaks nu, han gjorde en comeback till tredje senare. Han revivades. Yeah. Så so, det är, är jättedåligt. Ingen sex-stabler. Jag undrar om det är någon som har gått ner sig av de här helgenen, <laughs> i himlen. Men när de kommer dit, alltså om det är någon som blir så här raging alcoholic. <laughs> <laughs> Eller om no det. någon blir schizofren kanske, så och, är och sitter där och har... sitter i ett gathörn och bara skriker på folk som går förbi. <laughs> They're everywhere! They're everywhere! I'm afraid no förvriden. Nej, det är klart. Om det finns en racial gällig måste så säger det The Snakes. The Snakes. De såg mig klara för att nej så det var inte om det gäller. Det är bara det vi har sagt det. Så inte har en institution där som kan stoppa in här. Är vet inte Jag har fått en fulla problem. bara i själva. i Alltså jag tror att det finns någon, säkert någon sån här magisk, så här, man, man dricker mycket man vill, De blir bara lagom full. Vilke, vilket, vilket, vilken himmel skulle du helst vilja bo i? Alltså om vi kan välja med, liksom, om vi börjar med liksom buddhismen, är det, ja det är buddhismen, nirvana och sådär. Att du dör, helt enkelt. Det är, du dör, dör. Ja. Du kommer inte till den om du bara försvinner. Man uppnår nirvana. Ja, då försvinner du, du slutar återfödas. Okej. Okay. Alltså det, det är typ samma som att... Become more possible than you can possibly imagine. Become more powerful than you can possibly imagine. You've become more possible than you can powerful imagine. Or, what is Hinduism? Are you familiar with it? No. They have to be born again. But then? Uh, om det finns några som lyssnar som är hinduer, hör igen av er så får vi lära <laughs> Inte för att vi antar att bara för att ni är hinduer så vet man. För det är jo. Vi. Om man är... Det man är, man är okänsligt. Men lyssnar, nej inte alls. liksom är som att man bara för att jag är katolik vet inte han. Det är klart. Om man, om man aktivt utövar den religionen, att religionen, då har man förmodligen koll på hur det funkar. Hinduer, då menar jag inte indier bara. Jag menar folk som, som är, så, har det som religion. Jag förstår. <laughs> förstår väldigt mycket. Right, eh, okej. Okay. om vi utesluter hinduismen Aha. Bara för att vi inte riktigt vet vad som vad, vad den ger. Nej, det är ah, det, det är nog en väldigt lång text. I alla fall om vi antar att buddhismen ger det här, ni har hindu heaven och kallar vi får det fram. Och, och sen kan du, vad, du du som har sånt på bra vad, eh, vad Vad ansåg de här apache religionerna Jag har inte det alltså. Kom igen, alltså, jag har inte koll på. Det. Inte. Så det är så liten del av liksom hela grejen okay. så jag är inte så blir mig det För då har vi bara mm. två reler till tre. Alltså, jag, så. jag typ så här: det bara en så bråkdel liksom någonstans lugn också. Jag har inte, jag har inte så är, Det är inte. Ah, ja. Anyway. Uh. <laughs> ah. Men då har vi den ni är vana, och sen så kan vi tänka i den kristna himlen som är så himla pryd och fin och trevlig. Eller den muslimska himlen som är lite mer natig. Eller, vad heter den, vikingar, religion, norsiska, valhall, där du typ du får supa och slåss. Och sen finns det en massa snygga saker överallt. Gör det det också? Ja, det är det jag hörde sagt. Det är en väldigt, alltså, det är ganska... Alltså, det är en huligan, ett huliganställe då, det är liksom? Det är typ typisk ställe han ska trives Ja. Så det är väldigt, det är lite ganska sexistiskt att bara säga... Sexist behöver inte med att göra. Om du kollar... Jo, alltså, jag kan... Om han drar hela storyn förstår jag vad jag menar. Ja, ja, ja. Men du är en sån där som tror ingenting är <laughs> det, det, ja. Va? Nej, nej, det tror jag inte. Men <laughs> det blir att... Ja, ja nej, nej. Nej, jag, jag tror att det kanske... ...tar sig det uttrycket när det kommer från honom. Jaja, ja. alltså ja, allt är relativt. Allt, allt han säger är liksom, ganska dumt egentligen uh, nej, nej, det är inte nödvändigtvis. Nej, inte nödvändigtvis, men... Så varför... Ja, jag Inget låter för det lockande här i talet, tycker jag Ingenting ingen låter lockande, man ska säga Varför inte? Mm. Tänk att du skulle liksom, vi säger att du kommer upp till eh, Den där sista, den norska, Och du kommer vara pumpad med andralin varje dag Du kommer vara så jävla taggat på att slåss Och dricka Och så får du göra det också Och sen finns det alltid fläsk Alltså kött varje kväll så är det party, och på dagarna så slåss man. Det låter ju ganska... Liksom... Får jag aldrig sova? Då, jag... Du behöver inte man någon för att du inte kommer någon vart i livet, för Pff, livet ja, det. är slut. Men, äh, vänta, är jag, jag, men vänta, varje dag, får jag, so får jag sova ut någon där? För fuck det jag vill hänga i Ja, om du vill sova ut så kan du göra det hela dagen. Ja, okay. chill. Alltså, tänk det som ett jättestort sommarläge bara. Ja, det, är det, det, är det. Och... det var Med alkohol. Det är ganska bra. Det är som de vanliga, i kristna himlen måste det lite ungefär samma sak. Fast. Nej, för där ska man, alltså man, jag fattar inte mm. grejen med det, för att man ska vara så himla from och snäll för att få komma till det ställe där man kan vara from och snäll. Alltså, inte, det står man, väl och... ingenting om, om, att det, om att det är så här, man, man får indulge på något sätt. Är så, de, de, alltså, de är väl duktiga för att inte spoilera, dem, jag så Ja, de säger <laughs> ingenting om det. Det är liksom som Jack, alltså någon så här hemlig låda. Ja. Det är som ett stort hjul som man snurrar och sen när det kommer på ett frågetecknet Det är det, det är den kristna hemligheten. de vet man inte riktigt Det är som det där stället i uh, <laughs> the, the, the Running Man som vi pratade om förut Den där ön som man kommer till, ja. den finns inte den Ön ligger i fucking källan och alla de där lin som har kommit till ön ligger och ruttnar där så kristna himlen är som en källare. Tror du? Nej, jag vet. Hur vet du det. <laughs> Faith, Erik. Faith. Hej. Right. Um, well, Jens, vilken av er vill du ha? Jag ska inte bara det. Du måste då förr eller senare och då måste du komma till någon av himlarna. Eller hellre Och det, ja, det finns bara två stycken av himlarna. Ja. ja. Det finns de kristna och vikinge i helvetet. De buddhistiska, de består bara av födda som en sämre varelse. Och ja, då faller du för. Och inna för en sämre varelse. Det var på. Det är inte alla ostäder var ju skilstövlar förr rentav tror jag vi vi har nog gjort ganska bra ifrån oss så sa. Det är lite bara egentligen. Ja, men det finns som kan vara är en kossa tror jag. Näst finaste jag säga förmodligen människa. Så vi är liksom runner-ups. Jag tänker inte vara en kossa. Så om man gör riktigt, riktigt bra ifrån sig i det här livet, då blir man en kossa. Alltså, alltså döma från. Om man så... gör riktigt bra ifrån sig som kossa. Hur nu, det ska gå till. <laughs> så... fin, finns det onda kossor som går efter sig? Uppenbara. Om man gör det, då dör man. <laughs> Så vi, målet är att förvandlas till en kossa? Målet ändå, ja, att sluta återföras, för allt är bara skit i det Alltså jag tror att jag visste nånting här, så jag tror inte det. Ja, det så. här är min trångsynta version av det. Men vi, du visste inte för den sekunden sedan? Vadå? Nej, alltså kossor, det är ju det är ju hinduism. då? det är budism också. Jag tror att de sa eh, då, må, jag, Nej, jag tror att är safsen med kossor. Då kan vi så i alla fall. Jag är ganska säker. säkert bara... <laughs> okay. Jag tror inte det är så här, och sen blir du en kossa. Ja, det, det är anledningen av att Kossa är så heliga. För att det är sista. Steg. Okej, då, så här, då, alltså, då kan jag gärna tänka. Eh, det I alla fall ett ganska Vad händer när man dör? Det är inte som någon, när du, du kör ja. din Kossa, vänner. Då, då, då, då slutar du återfödas. <laughs> men vad händer då? Du slutar återfödas. Men är du död då? Men Hamnar du någonstans? Ja, det, det, det har jag inte riktigt grepp om. Men du slutar återfödas. Okay. Jag tror att du blir en del av världsalltet eller något sånt där att bli typ det, ad, det du blir typ admin. Det blir något som är jävla ansvar. <laughs> ja. Så så om du är tur och en Black kosa, så blir du admin. Ja, vad är det kan jag ta, kan jag boka bort det jag, jag, jag behöver. Ja? Jag vet, jag tror att du kan det som ett spöke oh. på på slutfesterna. Ja. <laughs> Okej. Okay. Ja men det kan jag komma på. Jag, som, jag vill heller vara en kossa i Indien och inte för, i Sverige om man säger så de märker det också. Det är förståeligt. <laughs> de där, Trottet i Indien. Ja de har det rätt gött. De har det, runt och, de har det bättre än människorna oftast. Alltså, det är inte fel, så är det alltså, Om du kollar, är en av världens fattigaste länder. Mm men kostorna klar ja, har klara sig ja kostorna har säkert nollen är bra de har de har säkert bättre än ganska många människor där Aha, ja det var det ja det blev om än absolut nej jag trodde du försökte säga att människorna hade det riktigt bra det där. Det kanske... jag jag har fel jag har dåliga öron ja jag var uppenbarligen jag vet inte det var en vilken... dålig kostar ja så jag blev demotad till liksom människa igen <laughs> Shit <laughs> jag Ska jag springa upp till jag. här i jag har Det är inte sådana, alltså. <laughs> Ja, okej okay. Moo, fucking move. Men okej, okay, så, så du vill, är du med på att kossa då? Ja okay. Ska vi köra på det alla tre? <laughs> jag vill inte jag vill bli en kossa vad vill Jag har inte jättebra koll. Vad gör man förutom att liksom ha sex mil oskulder i, i, i paradiset? Jag tror att det är lite ja. så här alla, både himl, alltså, utöver att uh kristna guden inte försöker garantera han såhär... garanterar inte en säkerhet han <laughs> gar gar gar garanterar inte så. kom igen, det kommer få ligga, säg inte <laughs> men jag tror, jag tror annars är det att jag tror du gör lite vad du vill, jag tror lite som du själv här. det är ju ganska Så om folk ja men då kör jag heller på det nästan men då kan jag, om jag vill vara en kossa i det här så kan jag vara en kossa ja <laughs> ja så jag tror på det men... shit vilken liksom arrogant version av <går> det slutliga paradiset som en kristen version har Det är liksom, man, man försöker bara patcha över alla andra religioner ja, bara, ah, Ni får göra det här i deras, men hos oss får ni göra precis vad ni vill Ni så, kan göra det där! Jag sagt, det står ingenstans, men det står jag ja, ja, när väl var men Det, liten, jag säger, jag men, det var jättegul att se säger massa år, vi hade döda allihopa och, och såhär, i himlen och, sitter i tar någonstans. Och bara en av oss är en kossa. Men det var alltid bara jag vad fan han Oskars blev? Nej, jag vet inte. Han, han, han blev en kossa här dag. Han, är... han gillar hinduismen. <laughs> jag alltså, väl okej. Okay. De får ju glida runt på en äng blir mjölkad. Och... För att du kostar nu. inte tjurad. <laughs> så... Ja, man glider runt en äng och får <laughs> Det kan man stånga någon om man vill. Ja, just det. Ja, vad då ska man inte vara. Okej. Ja, om man blir en tjur då. Jag vill inte bli en spansk tjur. Då måste slåss med killar konstiga Det Nej, du kommer bli stucken. Alltså, du... Exakt. Du blir bara retad av massa liksom, dudes med fula svärd. Och det... sen dödar de dig. Ja, det går inte liksom så väl att jag ska inte vara med heller. För då, då, då dör man i alla fall. Då är man en dålig tjur. <laughs> Precis, då är man en dålig kossa. Och då blir man återfödd som människa. Ja, jag tror, jag tror vi ser ögonen bra ifall folk vill um, lära sig hur vi... <laughs> um, ja, alltså, för jag hade ingen koll på hur det här det riktigt innan du hittade på det precis. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Så nu vet jag att en, uh, Känner jag, jag tror att jag känner... Ja, en granne som jag tror är... Uh, jo, jo, en granne jag ska fråga. Som är indier. Nej, men jag vet att hon är... Ja, mm. det, det, jag hörde min farsa prata med henne förut. Ja, du frågan. pratar med dina gränner. Nej, så, nej jag försöker jag inte lika det. Ja. Ja, men, det... men de är Men de är där hela tiden. Jag brukar stirra mina grannar i ögonen. Ja, men jag vad träffar. länge. Ja. Men Oskar, Oskar. så skulle inte en bra Jo, dom är no, sjukt bra på att stirra. Käka ja, gräs. <laughs> Käka gräs, ja. Bara Du har Fem! Fem? Jag tror det ni nio. Fem. Fyra Jag har Eller? Mm. Fyra. Ja, det kanske Ja. Uh. E kan man söka på. Haha, <skratt> <skratt> okej. är Ja, okej. Idisslar snarare kanske. Idissla e låter som så att vi du måste för att... kolla <skratt> hur e funkar. För att när vi blir kossade så har vi det. Ja, man gör fel på hela. Det är som att jag... Det var bild på en älg. Ja, men de idisliga också, tror jag. Fast alltså, jag var inte... Uh, det här var inte rätt... Um, uh, bild på idis... Varför inte har bilder på det <laughs> här? Absolut. Var det fresh? Nej, det var bara så här... Det var ritat också. Nej, det här... Kossa... Uh, kossa av nager. Hur många har de? Mm. Det här var kul. Ja. Uh, Fem, tror jag. Är sa Fyra. Du har rätt, Jens. Ja. <laughs> ja, alltså jag menade fyra. Jag, jag hade inte rätt med nio stycken, tror jag tror. Du tänkte på katter, tror jag. De har varit ja. nio maga, de med nio liv, på påstånda. Ja, de kan få kanske nio gånger. Jag trodde det fem. Jag tror inte det, är tror inte det är heller. Uh, nej. Ja. Så är det. All right. Rätt bra. så då har vi avverkat. Right. Äh, nu ska vi sammanfatta det? Vilka him. Så gick vi det där? Om man fick om jag hade himlen, av himlen, alla, skulle, alla tre skulle välja, i stort sett vad som helst där man får göra precis vad man vill. När <går> <Det går> <går> man känner för att göra det. Låter rimligt. Alltså, det, det, det. Låter lite Låter men Det, man, man, man, man, man, ja, fan, det är bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara det var inget Jaha, jag hjälper på att säga om dumt nu Men jag stoppade mig själv uh -huh. mm. vad, vad höll du på att säga? Jag tänker så här, då Hur är det för dem? Alltså, jag höll på riktigt säga riktiga kossor, alltså, som inte, inte har Som inte har varit människor Alla kossar har väl varit människor i fall uh, Om de inte har liksom Varit exceptionellt bra <steg> Steget innan människor Så att de har liksom blivit Befordrade förbi Det, men det tror jag inte de Nej, nej, nej Okej okay. uh, Jättebra uh, Vi är bra mm. kossar allihopa <steg> <laughs> <laughs> jag får jag slå att jag själv vet vad allting ska med heter. Så brockos ja. Ja ja. Eh uh, jag tänkte med sig perfekt så att uh, om någon har några roliga alltså helig är jag, sagt. Det, det, ja, alkohol är väl liksom det här hör tiden handlar om kan vi säga. Och illa. Ja, precis. Det gick igen så vi inte gör uh, Alkohol, ah, tycker du, cool. så det är Vi är nästan där. Uh, vad, uh, jag tänkte, det är inte samma fyllhistorier om du har det, så vad kan du Inga som är säkra att berätta. Alltså, vad du, har du gjort egentligen? <laughs> jag har begått ganska grova brott. Nej, nej, jag ska <laughs> Inte vad jag vet jag. alla <hör> Jag och en kompis eh, som i en snödriva en gång. Det är inte så mycket av en historia, för det är egentligen enda, det är enda, grejen, enda. enda grejen i historien. Vi somnade i en, uh, en snödyr och så vaknade vi igen. Okej. Okay. Spännande grejer. Ja. Men nu var det jag, du själv då i alla fall. Nu, Nej tack och för det, för jag kom på senare hur jävla farligt det faktiskt var. <laughs> ja. Och ja det var det jobbet för att få Som en kossa till Raga på allt. Ja det är bra då lyckas. Tydligen, that's what they say. Fast jag tror inte det är såhär en av grejerna står så att du, du ska aldrig somna i snö när du är full. Det är inte så att en bra... Hur vet du det? Ja, klart inte jag vet. <laughs> Men ja, jag vet inte, jag tror jag aldrig gjort det. Så tror jag. Um, Men du har kissat i en tang. Yes! Det har du nog berättat om förut, men berätt, berätta igen. Äh, grannen slog sin hund, jag ville jävlas med grannen. Jag var full, grannen hade en dyr bil. Jag pissade i tanken. Hur kommer det sig att du kom åt tanken? För det brukar vara lås på dem här. Hur det gammal den? Mm. den. Mm. Oj, jag vet inte. Det, var, det där var 2000... Ett, kanske 2000. Ja. Sen har vi liksom 11 på nacken nu Så jag vet inte Är uh, okej, okay, om inte det var tanken så vet jag inte vad det var jag pissade i om man säger så Hehehehe Du hade ju dess jag, jag, jag säger i min hjärna såhär, fan vad badass det var Självverket så pissar jag i brevnån eller <här> toaletten Ja, utifrån sig såhär nu jävlar Okej, okay, nej nah, det vill jag uh, Nej, jag vet inte. Sen började jag säga en sån Jag tror jag firade förra på locken så att vi där drack. Ingen grön öl där heller. Inte, ja, men det är fler skotts. De exakt. kan ha någons över i ja, valitet. Ja, skotts men... Ja, men de, de heter Locknäs. Ja, jag menar, det är en kvinna fungerar kring av två vides som trömmade på planeten som jobbar här, liksom såhär. Sånt jag vet inte. Googlar man svensk hittar man vill på Kalla och Kalla. Kan de hoppa? Kan man kan hoppa. Ah, ja. uh, uh, nej. Alltså ja, för sig är det långa Kalle? Alltså jag tror inte det är... Ja men du tänker bara på den lång ja. Alltså om man hoppar så är det inte så lång för honom Han är ju den högt upp Okej okay. Så det gills inte tycker jag Men han hade fått något pris Yes! Uh, uh, uh, han hade fått den alltså Yes han vann Kalle Dalsund på Loch Ness Han har vunnit pris som... I alla uh, fall mellan Sverige då uh, Bästa barter Utsett uh. av? Uh, uh, alltså folk som har röstat Så det är liksom fans av <estudio> det var så beserkes, julgård. Så det är <stots> det, det kan. Lite nice, 40, 40, 40. Orela var med också, men han han hade men inte han, jag tror inte han var med i topp 10, men det är mest för att han inte jobbade där så länge. Det, det är bra. Nu höjer musiken men det slänger ganska mycket. Håll fram Kevin i alla fall. Jag tror det. Jag. Vi har saker till innan, var har vi uppe igen när vi har kört den? 50. Åh oh, nej, okej right, vi kör till uh, En idé för en tävling. Ja. Uh. Som vi snackade lite löst om igår. Vi snackade så mycket om vad tävlingen skulle vara men vad man vinner. Vad är tävlingen heter? Vin and date med yeah. Ja. <laughs> really? Ja, varför inte? Måttligt entusiast. Det var inte bara på det här. Jag var inte beredd på det, jag var inte sinva peppad på det heller, faktiskt. Okej, okay, då skiter det. Vinner vi en dejt, inte moska. Ta en date på någon annan. Hur ska vi... Det, då? det är idé, bara att sätta upp... Okej, okay, vända. Priser är det såhär. Du vinner alltså... Som pris så, får, så får, går du inte på en date Ja. Du skripper. Det är vadå, då, då? Ja. Det var då, då, då? Nej, jag vet. Du vill inte det Jag har jag pengar. Föra knappt, men okej, okay, så priset egentligen är att jag vill bjuda och skriva den här. <laughs> <laughs> jag, jag lovar, jag har gjort det, det är värt det. <laughs> okej, okay, det kanske en dålig idé, Är väl inte. Det var kanske inte någon idé just nu, när väldigt många av dem så är sådana här folk vi ändå känner. Så vad har du varit Ja, men det, det kan vara kul för dem att lära känna mig, kanske i och för sig. Men då, ja. jag tror att det är en bättre idé till sommaren, när det är lite roligare väder. Okej, okay, folk ut på date. Jag vet inte, jag vill bara skjuta upp det. Jag vill bara skjuta upp det. Kanske best, det kanske bäst tar nästa vintern, det är riktigt kallt. Jag tycker inte de människor förstår. Nej, det är färre men det är kanske därför det är det ska ah, Jag ska jag har ingenting emot människor. Förutom vissa människor. Som var tydligt, det var ju lyssningen av katalogen. Ja, vissa. Anyway, anyway alltså, jag okej, nej, <laughs> Danger, danger. Vad har Nej, ingenting, jag tänkte inte Okej, okej, så vi inte en del med det här blir inte av då. Ja. Vi kan av någon gång, men jag vet inte, jag orkar inte nu. det här kommer inte att hända ikväll? Nej, jag vet. Och folk tidigare att göra det här imorgon? Då kan det definitivt inte hända ikväll. Och... Okej. Så att, finns det någon annan vi skulle kunna pimpa på. Alltså, hur kunde säga? Hatvik. Han är ju Kalle. Får du ett sånt? Ja. <skratt> nej. Ja, <skratt> alltså menar, ja. ja, det är bra. Jag är mer bekväm om han har varit här och det här. Ja. Men... ja det är bara... uh... Han har ingenting emot det. Jag, jag för hans tala. <skratt> Okej, okay, det är bara en trevlig tanken. Han är, han är väldigt. Säg att du ska upp. Säg att du ska Nu kommer vi inte upp man och göra det här. <skratt> om vi gör det. Om du säger, jag tänker att money är inte ett objekt. Money is not an object. Vad skulle en date med dig? Den som eventuellt vann tävlingen som inte kommer hända nu. Det här låter som en sån här dateprogram från 50-talet. Yes. Ja. Det där, vad heter det? Som <laughs> den där, <laughs> hemli ja, där hemliga agenten. Jag kan inte Det finns en film som heter... Uh, Fashions from a Dangerous Mind Och det handlar om en snubbe Som var producent för Den här datingserien som faktiskt fanns Som påstod sig Åka ut på CIA uppdrag i samband med det Fint då? okej vi har frågan Du planerar den Säg att Säg att jag och en tjej Vi ska på date, vad gör du då? Jag här tjejer så, jag hörde... så säger du, jag är en tjej Ja Och vi ska på dejt, du och jag ja. Vad kommer vi inte på på den här eh, Jag vet inte <laughs> Nej, <laughs> <laughs> Nej men, jag har Jag har inget standard move Okej, okay, men säg, vad okay, på är du nu, vad skulle du hitta på? Eh, man kan dra på standard kan man säga <laughs> det, så, det, ja, det jag. Jag är ska säga bio, då det sviket. Det så det har jag sagt. Nej, vi bara, ränt, nej, bara på Sangfilm. För hem tre och kolla på film. Ja, så jag vill komma och kolla på Sangfilm. <laughs> ja, ja, oh, vilken är din favoritavsnitt då? Ja, ah, det skulle i ifall du dejtade mig och jag var en vi vi jag har gått och såg, alltså, ja. Just det, just det Ja, det är, väl, jag väl, det är inte så många tjejer jag har träffat Bosnien eller Seinfeld, det Nu för tiden, det är, är tydligt att det hände ofta förut. Yes, men ja. Det Yes, det så. Ja. så att det faktiskt är märkbart också, det är ganska intressant Yes Vad tror du det beror på? Det ser inte slutade gå för en liten mer decennier <laughs> det, det låter rimligt faktiskt Samma <laughs> alltså, man träffar ut och på några så här Hardcore Um, cheers. Uh, för helt så länge, nej. <laughs> Tack och lov. Du har ju snorat Patrik, men... Ja. Det är okej, okay, men... Så vi se, så, alltså, en någon standard grejer han alltid säger, Patrik. Fan, i sommar ska vi se så vi dricker jävla på Cheers, tycker jag. <laughs> Vilket det kan vara till Jag tycker inte om Cheers. Ja, men då ska inte du behöva göra det. Du behöver inte vara med på det. Hade jag behövt få med på det, annars... Om du gillar det så hade du fått få med. Nej, jag kommer att like tvinga dig ja bara för att bara så ja jag är med på det ja ah, bra absolut coolt ja vi ska vi ska vi ska säga kisar och vi cheers the drink det finns en drinking game eller så något det finns en uh, en sign för drinking game också det är så, det vi har på sina vad mm. är uh, det? Blir ni fulla? Eh, det olika vägar typ så här. Varje gång så says hi, där kommer någon whatever. I fucking Caravaggio, Nonno la Ladio kan man säga. Varje gång, mm. Var gång creme kom in utan dörr. Ja, det, det måste det vara. Varje gång creme ramlar oss yeah. också. Varje gång är länska från ni på i <laughs> Typ så, så bara fem gånger bra avsnitt Ehm. Uh, För <laughs> Craig Custardrick <du> igen. <laughs> <laughs> igen, det är så det ser då. Skickas The game drick liksom, det som right. för det <laughs> är det. <laughs> det är det är så, det är det är de ja. det är det är det är det är det är det är det är det är det är det är det är det är det är det det är det är det är det är det är det är det är det är sitter är det är det är det är det det Sätter dem på radios. De rattar in... Uh, familjen samlas runt radioapparaten. Yes. Faden i familjen får se till så att den funkar först. Yes. Och <laughs> sen ska familjen köra skökkast dricka i game. <laughs> <laughs> alltså, uppenbarligen är det så här. När jag säger all right så måste man uppenbarligen dricka. dricka. Right. Uh, no, all right. Någon annan säger all right. All right. <laughs> What's up? It's up. Um, <laughs> Vad är Varje gång Oskar säger nånting semi-iffig? Iffig? Vad betyder ifffig? Alltså direkt översatt har det varit om mig, fast det är inte riktigt, det är inget ord, så att... Nej... <laughs> <laughs> tveksam. <laughs> tveksam? är alltså lite weird och nåt? Något rasistiskt. Det När när du När du är som du kallar självklart. Like, racist relief. <laughs> <laughs> <laughs> Okej. <Okay>. Det uh, <this laughs> ska köra kul att göra man se... Det var jätteweird. Eller jättekul. Vi kör, vi spelar in det, vi kör. Vi tittar på regler egentligen där. Sen lyssnar vi på gamla självkassavsnittet. Jag kör det här. Och spelar in det så det blir nytt avsnitt. Yes! Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Varje gång du sitter och anklagar mig för att vara en last. Se man. Oj. Man dör liksom några avsnitt. Yeah. Uh -huh. uh -huh. Ja. Där får man se till att ha gägerreflexer på. Just det, visst Ja, jag kanske du vill göra det, men det blir kul att vara en annan. Om någon vill åka hit på det så här så kan jag absolut tänka mig att vi kör det. Fast du gillar inte att lyssna på dig själv. Nej, jag har vant mig. Har du lyssnat nu lite? Det händer att jag ibland lyssnar lite grann. Ja, tydligt. Lyssnar du på Nej, jag har typ det. händer att jag googlar mm. mig själv också. Ja, det är klart det gör. Googla dig själv. Det är allt om Jag tror... Jag tror inte redan jag alltid ser den utav, men jag tror själv borde väl vara värsta? Ja, det? Jag tror jag. På riktigt? Ja det... Det står alltså... Nej, alltså det är väl... Det är så alltså att de, de riktigt stora attisterna bara för in spite så ska de ta livet av sig. Jag tror det. Jaha, jag kommer inte komma till helvetet. Ja. Så Som skjuter av sig. Äh, möjligt. Äh, vad, då har man säkert några andra ishjusar utav det. Förmodligen. Det är... som att de inte tro på gud till exempel. Ja, för allt jag tror inte bara att jag tycker Jag själv för ett jävlas <laughs> mot någon som inte finns. Då. Det är smart. <laughs> det är som liksom liksom att, att hoppa från. Uh, där, jag, um... eh, jag menar, det är som att åka till Orlando och gå på Disney World, hoppa från en torn där och ha lite bara för jävlas som så, så finger. Han finns inte där. Mm. Det är okej. Okay. Jag kommer inte ta i <laughs> uh, Fan, fan, vad mycket så här. Jag tror inte vi har så många religiösa vi har haft det, några säkert lite av som jag Hittills har vi jämfört uh, Gud med Mr och jag har jämfört även tidigare Jesus med Paris Hilton. <laughs> har Jesus gjort ett sextape? Jag sa det för nej det har han inte gjort. Fast det inte varit ett men det fanns inte... Jag kan inte... Har han gjort... Det finns en stentavla. Sex, <laughs> se se se sex kileskrifter eller något sånt där. En that. relief av Jesus där han blir poundad. Absolut. Varför tror du Jag skulle inte tro att i, i, i, i den sitsen, uh, i den sitzen, Hansen, he does the pounding, jag tror det. Jag tror det, är det jag vill tro. Vad händer om and, vänder andra sidan till? <laughs> <laughs> Oh yeah, yeah. All right. Let's send them. We show yes, it's a sex. They feel like it. Nineteen. I Quarter pounder. Come on, come on, come on. Spend that. All sex. I'll do a bit of that. Next time. I think I'll do a little plan for that. Met man ski. Där, där vi pratade lite om hur vi nu körde igång uh, vi, Folk som, om det finns några lyssnare ute som har Kärleksproblem Och känner att ni behöver hjälp Så ska ni maila in till oss på Skaggkast skag, Skaggkast uh, gmail.com Maila in era frågor uh, Så kommer vi ha en expert som kommer in Dr. Schmidt, Dr. Schmidt kommer att svara på era frågor Vilket uh. självklart vara anonyma Nyma Ehm eller men vi kommer att se vilka mail, mailen kommer från vi kommer att avslöja dem bara. Mm, just uh, så, uh, ja uh, Och uh, ja, vi kommer att ta dem... Jag uh, vet inte hur många vi kan köra under en, en avsnitt, men... Uh, ja, två, tre var det. Där, tre, fyra kanske. Det låter rimligt. Det beror på frågan här. Alltså jag menar, den killen kan läsa det mesta, så jag menar, clicking... Kör sure, krångliga saker, för han kan, han kan lösa det mesta, han, han klarar att läsa han, han klarar att läsa <laughs> Han kan läsa, det kan han Han kan läsa Definitivt uh, Och om inte han kan, problem, kan Någon av oss någon kan läsa oss. så där löser Han alltså, kan alltså, lyssna Han kan lyssna svara. Medan vi läser upp det ni har skrivit ja. Och sen där till svar uh, Så Dr. Schmidt, det kommer jag vet nu, uh, Vad ska vi säga Om tre veckor det beror väl helt på... Alltså, när får ju mejlen, ja. Ja, men vi, vi kan ju stacka upp de här mejlen och sen så ha Dr. Smith någon gång då och då. När vi vet att, han, att det finns hörde ställning hör, för honom att hjälpa till på. När vi hör att det finns issues som behöver ta oss, folk som behöver hjälp så fixar. Alltså, vi fixar. Det är, eller, vi fixar inte så mycket som han, men... Äm. Vi ordnar mötet, så att säga. Yes. Kostar ingenting. Det är som en psykolog, fast inte alls. <laughs> men det är en doktor. Det är en doktor. Alltså, eller... Ni kan lita på honom. Han är en doktor. Nej, han är heter Schmitt i efternamn. Han, alltså, han är ju uppenbarligen... Morgonen... Han heter uppenbarligen Schmitt i efternamn. Liksom. <laughs> doktor. Så hur kan det, hur kan det bli fel? Jag tror det kommer bli jättebra. Jag tror vi kommer säkert hjälpa... Det finns säkert någon där ute som behöver hjälpa något. Det är alltid. Yes. Och uh, det är väl det vi är till för. Okej. Äh, uh, ja yeah, ish men ni med det. Låtta i alla fall. Alltså inte ja, helt men ni det här. Jag... måste sträcka på mig lite. Huaaa! Huaaa! Huaaa! Huaaa! Huaaa! Där så. Yes, all right. Är det något mer jag behöver ta upp? Ehm... Den där uh, Dakar-tävlingen? Ja, eh... Yeah, uh, folk är seger med det där, men okej, okay, de har några veckor kvar. Ehm... Uh, 2 April tänkte jag... Att vi ehm... Ah, vänta, då blir det. Ehm... Uh, Yes, det är sista datumet då. innebär det att de kommer då kommer ni få höra vi kommer vinnarna exelappar vid den 8:e då. april. Då offentliggörs års vinnarna Yes, exakt. Men vi överlämnar innan i veckan kanske till och med kan jag mera vinna en ja avsikt. Kan jag till och med det mm. så, då, så kan vi fråga hur känns det? och kan de säga ja ah, det känns bra. Sen, sen kan så, de gå. <laughs> sen, ja. <laughs> så ja. <laughs> så vi kan börja ja, ja precis. Uh, om vi skulle riktigt highjacka, man skulle vi kunna skypa med vinnarna så då det bli vi, visst inte fan. Jag tycker inte dom nu. Nej, jag vet, men eller nej, jag visste inte men jag kan jag kan inte anta att det gäller. ja, uh, uh, uh, så det blir bra. Uh, så det vill jag vet när vad det var några verkar kvar till det är aktuellt. Så det är med man sparar Du behöver bara ta lite bilder och Du sparar på 5 600 spänn Och får massa roliga saker Det var ganska nice förra året Det var väldigt bra förra året Det är lilla jag såg, jag jobbade den mest backstage De har en väldigt stor skärm Ja, Väldigt stor skärm Som var kopplat till vad de Vad ser de film. på Ja, De körde lite så gamla sign Nej men nej men Nej det var någon snubbes headlinering, jag, jag tror det var Paul Kalkbränner, han hade ju... Uh, det var hans skärm. Hans skärm, va? Sen han hade lite, lite visuals på när han körde, för det är lite svårt, alltså, när man är en kjörd DJ-grejer. Det är inte så mycket att titta på det när han står på scenen och, och knappar. Nej, det blir ju fel. Eller så är det, det är ju vad vi kollar på det. Han kan ju sträcka upp armen i luften liksom och bara, come on, hoppa! I can't wave his hands in like I just don't care. <laughs> Uh, jag, jag gjorde inte det. Han var tagen med, med sina fingrar. Han, han tryckte på massor knappar. För en, en del av visualen var att de filmade hans fingrar. Eftersom uh, det blev lite tråkigt tycker jag, men det är... Eh, whatever. De gör väl det bästa man kan oh, av situationen. Ja. på dem. Det är ja, de som lite serieglasögon och lite såhär coola... Och LSD. Ja, LSD-skärmar är bra alltid. LSD-skärmar, ja. Ja, <laughs> uh, uh, det är synd du lever leva av sig. Men uh, nej, det är okej. Okay. Uh, de, jag minns inte vilka det är som spelar i år utöver... ...Justice? <laughs> det ska, uh, du, justice, ja. Det ska inte vara det är det inte som Therapy? Ja, ja, <laughs> ja, nej, men, uh, justice skulle komma, jag tror att någon av de här, inte Maskinen utan något liknande skulle komma. Maskinen var förra året. Det var som Yes. Mm. Uh, jag, jag, har inte, jag, jag har inte jättebra koll på koll. Lionel Richie spelar inte. I mean, Kavins! Det, nej, Kavins ska vara förra året också. Jag tror jag. Så, uh. Det är en bunch av roliga band i alla fall. En hel med, en hel hord med trevliga band och lyssna på. Uh, och jag tror även om man har en biljett kommer man även in på de här olika förefestningar grads också. Mm. Helt okej. Okay. Uh, de brukar inte direkt vara på typ att då vara söder utan de brukar liksom vara lite roliga ställen så att det kostar en del komma in annars. Strand var förra året? Strand och uh, The Vazor också. The Vazor också? Yes. Så det är liksom där, det är, fan du, det är där så har det mm. sparat säkert 300 spänn. Bara sånt saker. Och vad går tränjan ut på? Ja, det kan jag berätta. Äh, uh, uh, Det går ut på att uh, man, man, man är in i Udistan. Uh, och när man ser en danstakara så fotar man den. Och, och Instagrammar sen bilden med hashtagarna Danstakara213 och skäggkast Och sen väljer vi en vinnare. Och det är viktigt med båda. Som... Yes. Ehh, uh, framförallt uh, Ja, alltså om du bara så, så en eller en så... Eller okej, okay, egentligen skulle jag vilja säga att det viktigaste är tävlingen blir den. Ja, no. det blir det svårt att hitta. Ja, no, vi kommer inte kunna hitta någon. Nej. Och det var tråkigt. Ja, då blir, då blir det inga cookies. Några cookies får vi Okej, okay. uh, var ska, uh, ska vi... göra vi? Det var självkast. Jag heter, uh, heter och har hetat och kommer fortsätta heta Erik. Det är samma går för mig förutom att jag heter Oscar Ja, och jag heter Jens. Så... Så... <laughs> Så.